Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Când începem rugăciunea, întâi ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci. Făcând semnul Sfintei Cruci, noi mărturisim credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit pe cruce și cădința în Dumnezeu, unul în ființă, dar întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Semnul Sfintei Cruci ne aduce aminte că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și că ne-a dărit mântuirea răstignindu-se pe cruce. Așadar, semnul Sfintei Cruci este o învățătură pe scurt a credinței creștine. Biserica cinstește cu multe evlavie Sfânta Cruce. În timpul unui an, trei zile sunt închinate cinstirii crucii. 14 septembrie, duminica a treia din post și 1 august. Întotdeauna pe sfântul altar al bisericilor în care se săvârșește sfânta liturghie, este prezentă crucea, frumos împodobită. De asemenea, ea se înalță luminos pe toate turlele bisericilor și clopotniților. În cimitire, cei răposați așteaptă în vierea morților, tot sub ocrotirea Sfintei Cruci. Vasele și odășdile sfințite din biserici sunt și ele împodobite cu cruci. Forma arhitecturală a bisericilor urmează planul cruciform. Cărțile bisericești sunt pline de tot felul de cântări în cinstea Sfintei Cruci. În multe locuri, crucea este așezată la fântânile cu apă și la răspântile drumurilor. În sfârșit, a doua venire a mântuitorului, când va veni să judece vii și morții, va fi prevestită prin arătarea semnului fiului omului pe cer, adică crucea. Prin Sfânta Cruce dobândim binecuvântarea lui Dumnezeu. Ea ne ocrotește împotriva bântuielor necuratului, ca și împotriva multor rele sufletești și trupești. Crucea ne de relele trupești. Semnul crucii a cruțat de nimicire pe cei întâi născuți a Ierusalimului, fiindcă semnul făcut pe stâlpii și pe pragurile ușilor, pe lângă care îngerul morții a trecut fără să bată, închipuia semnul crucii. Tot semnul crucii vindeca pe cei mușcați de șerpi, pentru că șarpele de aramă Ridicat în pustie de moise, care salva pe oameni numai uitându-se la el, preînchipuia semnul Sfintei Cruci. Crucea alungă diavolii. Sfântul Ioan Damaschin zice, Crucea este pavăză, armă și semn de biruință împotriva diavolului, iar biserica noastră cântă, Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta o ai dat nouă că se îngrozește și se cutremură necutezând a căuta spre puterea ei. Crucea ne ocrotește de uneltirile necuratului. Prin acest semn s-au eliberat creștinii de substăpânirea păgână. În anul 312 împăratul Constantin cel Mare a văzut pe cer o cruce luminoasă pe care era scris În acest semn vei învinge. Atunci, el punând acest semn pe steagurile armatei, a ieșit biruitor în lupta cu Maxenziu. Rostirea în acest sau cu acest semn învingem se potrivește foarte bine și semnului crucii cu care noi ne închinăm. Că singură pomenirea crucii lui Hristos pune pe fugă vrăjmașii văzuți și nevăzuți și ne întărește împotriva uneltirilor lor. Niciun duh necurat, zice Sfântul Ioan Gura de Aur, nu va îndrăzni să se apropie de voi, văzând pe fața voastră armele care l-au doboret, această sabie sclipitoare a cărui lovitură de moarte a primit-o. În orice împrejurare primejdioasă, creștinii obișnuiesc să-și facă semnul Sfintei Cruci și nenumărate sunt mărturiile ocrotilor și binefacilor Primite astfel de la Dumnezeu. Hristos a înviat.